Most az alkalom után fogunk együtt urvacsorát venni. Jó? Azért nem volt a kint se a pohár, se a, a megtört kenyér, mert együtt szeretnénk az alkalom után. Lapozatok a Lukács 23-hoz. Mondtam, hogy ha visszajössz ezen a héten, akkor folytatjuk, és meglátjátok, hogy mi lesz a történet vége. Ugye múlt héten láttuk Krisztus kereszt halálát, és ahogy sírba helyezik, és innen szeretnénk folytatni a Lukács 23.54-től. Jézus, köszönjük, hogy itt vagy velünk, és te élsz, Uram. Ez a mi életünk, Uram, szintén, hogy te élsz. Köszönjük, hogy legyőzted a halált, Uram, hogy a bűneinket is legyőzted, Uram. Magadra vetted, Uram, egy év váltál a bűnünkkel, és értünk, meghaltál a keresztel. Uram, mi szeretnénk élvezni azt, Uram, azt az életet, te, ami ilyen sokba került neked, Uram. Így kérlek azt, hogy a mi elménk az tiszta legyen, és a Te igazságodott gyökeret tudjon verni, Uram. Jobban értsük, Uram, azt az életet, amit nekünk szállsz. Hogy mi a Te terved, Uram. Így hiszem Isten, hogy, a, hogy egy reményteljes jövőt szántál nekünk, Uram. És kérlek folytasd a munkát bennünk, Uram, áld meg ezt a gyülekezetet. Segíts nekünk ma együtt felnézni rá egy szívvel, egy lélekkel. Uram, Uram mi a tiéd vagyunk. Uram, mi a te gyermekeid vagyunk. Atyám, mi hozzátartozunk, tartozunk, és nagyon számítunk rád, Uram, hogy újra csak magadhoz ölelsz minket, Jézus. És kérjük, Uram, hogy ahogy megnyitjuk az igédet, taníts minket Jézus nevében. Amen. Lukács 23.54-től olvasom. Az ünnepi előkészület napja már elmúlt és megkezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek illatszerekkel, és drága keneteket készítettek, szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. A, a hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket. Micsoda hétvége ez az asszonyoknak, akik ott voltak, amikor Jézus megfeszítették. Ők voltak azok a bátor asszonyok, akik nem futottak el, mint a tanítványok. Ott voltak, amikor Jézus megfeszítették, és látták azt is, hogy Arimátia József, erről beszéltünk a múlt héten, elkéri Jézus testét Pilátustól, leveszi Jézus testét a keresztről, és elhelyezi őt a saját sírjában. És egy nagy követ hengerít a sír elé. Az asszonyok tudtak erről. Józsefnek sietve kellett dolgozni, mert már közel volt az ünnep. Szombat. Szombaton nem dolgozhattak, szombaton pihenniük kellett. Az asszonyok is otthon maradtak, és nem tudták, hogy szombaton milyen események történtek. Az asszonyok tudták, hogy Jézus ott van Arimátia József sírjában, de nem tudták, hogy szombaton mi történik. Mi történt szombaton? Szombaton az történt, hogy a farizeusok elmentek a főpap, elmentek a római helytartóhoz, Pilátushoz, és kérték, hogy állítson őrséget a sírhoz. Sőt, pecsételtesse le a sírboltnak a bejáratát. Miért kérték ezt? Azért, mert emlékeztek arra, amit Jézus mondott. Mi volt az? Egyen én harmadnapra feltámadok. Érdekes, hogy ők jobban figyeltek arra, amit Jézus mondott, mint a tanítványok. <gül> És azt mondja, hát ez nem történhet meg. Nem attól féltek szerintem, hogy feltámad, mert ezt nem hitték el. Csak azt hitték, hogy a tanítványok majd ellopják Jézus testét, és ez utóbbi rosszabb lesz, mint eddig. Hogy elkezd terjedni a híre, hogy ő föltámad. Őrizzük ezt a sírt, hogy nehogy megtehessék. És ki is rendelt Pilátus oda egy, egy osztagot? Ha tudták volna az asszonyok, el se indulnak. Hogy a, pet, a sír le van pecsételve. El se indulnak. De ők amikor letelt a szombatnapja, elkezdték készíteni a kenetet, az illatszereket, hogy megkenjék Jézus testét. Józsefnek sietve kellett dolgozni előtte, ők viszont gond gonddal, megtört szívvel előkészítették ezt, hogy megkenjék Jézus testét. Amikor odaértek, akkor meglepet és várta őket. Valóban ott volt egy őrség. De ők akkor még nem tudták, hogy egy angyal is megjelent. Isten küldött egy angyalt, hogy hengerítse el a követ a sírbolt bejárata elő. Amikor ők odaértek, akkor a sírbolt már nyitva állt. Amikor az asszonyok mennek a sírbolt felé, azt mondja nekünk egy másik evangélium, hogy arról beszélgettek, hogy vajon hogy fogják kinyitni a sírboltot. Hogy fognak oda bemenni? Megfigyelitek, hogy nekik eszükbe se jut az, hogy Jézus feltámad. Hát mi szeretnénk megkenni az ő testét, de hogy, hogy fogunk oda bejutni? Hogy fogjuk a testet megkenni? Ők nem olvasták a Lukács 24-et. Miért nem olvasták? Nem olvasták a Lukács 24-et, nem emlékeztek Jézus szavaira, nem számítottak a feltámadásra, de mennek, mert oda akarnak menni Jézus testéhez. És ez fogadja őket, a második vers, a követ, a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor benéztek, nem is látták az Úr Jézus testét. Jött egy angyal a mennyből, félretorta a követ, és ráült, készített belőle egy széket magának. És nyitva állt a sírbolt, amikor odaértek. Nem azért kellett a követ elhengeríteni, hogy Jézus kijöhessen. Jézus már nem volt ott. Azért kellett elhengeríteni, hogy a Váci Golgota benézhessen oda. Hogy, hogy Jézus teste nincs ott. Ekkor ez a nap, ez az ünnep utáni első nap volt. Az első kéve ünnepe. Ilyenkor a pap fogott egy kalász búzát, és meglengedték azt a templomban ünnepelve azt, hogy ez az első termés az évben, várva azt, hogy majd pünköstkor, 50 nappal később elkezdődik az aratás. A Biblia azt mondja nekünk, hogy az első kéve, az első termés, aki feltámad a halottak közül, az ami Úrunk Jézus Krisztus. Amikor a főpap ezt megtette a templomban, nem is tudta szerintem, hogy, hogy ennek az ünnepnek a lényege beteljesült, hiszen a mi Úrunk Jézus feltámadt az első termése halottak közül. Ezt a tinédzsereknek szeretném mondani, ez egy nagyon fontos üzenet. Szól bárkinek, de főleg a tinédzsereknek. Amikor Jézus feltámadt, ő rendbe rakta a dolgait. Figyeljetek rám! Amikor ő feltámadt, összehajtotta a kendőket, rendbe rakta a sírboltot, és úgy jött ki onnan. Jó, ezt a tinédzsereknek mondom. Te mit tettél volna, ha te támadsz fel? Ez egy jó érdem, ezért úgy elgondolkodtam. Én elmentem volna Pilátushoz. Jézus kora hajnalba kelt föl, Pilátus még az ágyba lett volna. Elmegyek Pilátushoz, megmutatom magam. Pilátus, ha a feleséged mondja, hogy álmodott valamit, legközelebb figyelj rá. Megmutattam volna a ragyogásomat, és oh, Pilátus, szívrohamot kap. Vagy elmentem volna azokhoz a katonákhoz, akik engem megütöttek. Ugye Jézus, Jézus szemét bekötötték, és úgy ütötték, jobbról balról, Jézus nem is látta. Én elmentem volna hozzájuk láthatatlanul. Na, profétáld meg, hogy kiütött meg téged. Tudjátok, miért jut eszembe ilyen, mert én egy, én egy bűnös természetű ember vagyok. És én olyan bűnös ember vagyok, aki kegyelemből üdvözül, de Jézus nem ezt csinálta. Mit tett Jézus? Azt gondolom, hogy ez a fejezet rávilágít arra, hogy milyen Jézus szíve. Mert látjuk majd, hogy Jézus elmegy olyan emberekhez, akiket ő a drága vérén megváltott. A kincsekért, akiket ő megszerzett. Elkezdi összegyűjteni őket. Magához gyűjteni ezeket a drága kincseket, akikért ő az érét adta. Ott vannak az asszonyok a sírnál. A kő el van hengerítve. A sírból üresen áll, benéznek, és nincsen hol a test. És nekik nem az jut eszükbe, hogy hát, tényleg, föltámadt, emlékszünk, hanem az, hogy hová tették a úrunknak a testét. Hol a test? Hová vitték Jézust? Ekkor egy angyal jelenik meg nekik, fénylő ruhában, és ezt kérdezi tőlük, hogy miért keresitek az élőt a halottak között? Az angyalok nem értették, hogy most miért viselkedtek ilyen furcsán. Hát ő már megmondta nektek, hogy feltámad. Többször szólt erről. Hát elfelejtettétek? Kit kerestek itt? Az asszonyok szíve romokban van, és ott egy angyal, aki bizonságot tesz nekik. Amikor az angyalok így hírt adnak a feltámadásról, az asszonyok elfutnak, hogy szóljanak a tanítványoknak. Elmennek a tanítványokhoz, Péterhez, Jánoshoz, a többiekhez, és elkezdik mondani a hírt, hogy Láttunk egy angyalt, és azt mondja, hogy Jézus feltámadt. nem találjuk Jézus testét. És erre Péter és János futócipőt húznak, és elindulnak a sírhoz, mögöttük Magdalai Mária. Ők is benéznek a sírba, és nem látják Jézus testét. Magdalai Mária lesz az első személy, aki találkozik a feltámadt Krisztussal. Péter és János meglátják, hogy üres a sír, és elmennek. Magdalai Mária ott marad. Milyen érdekes nem, hogy egy asszonynak mutatta meg Jézus magát először. Akkoriban az asszonyokat nem sokra tartották. Magdalai Mária ott van a sírnál. Ez az asszony, aki úgy szerette Jézust, hogy sok képes lett volna érte. Ő belőle hét ördögöt üzött ki Jézus, és nagyon szerette őt. Ott van a sírnál, és zokog. Majd benéz a sírkamrába, és lát két angyalt, amint ott ülnek azon a helyen, ahol Jézus feküdt. Ott ülnek, mint az irgalom székén, a szövetség ládájának tetején, a két kerú fénylő ruhában. És ekkor Magdala Mária egy hangot hall maga mögül, hogy kit keresse. És ő megfordul, és lát egy szemét, akit nem ismer fel. Akkor Azt gondolja róla, hogy ő a kertész, nem tudom, milyen ruhába lehetett komicsizma Hová tették Jézus? Hová te, vitték Jézus testét? És figyeljétek meg ezt, hová tették, hogy én elhozhassam őt? Egy asszony, aki el akar cipelni a vállán egy 50-60 kilós holtestet, ami már napja ott van a sírban. Ez szeretet. Hová vittétek őt? Hol van ő? És ekkor Jézus már nem tartóztatja magát, hanem ennyit mond, hogy Mária. Arámul Miriam. És elég volt ennyit szólnia. Mária tudja, Rabunáj, Mesterem. Tudta, hogy Jézus az. Elég volt a nevét hallania. Jézus körül sok Mária volt. A Magdalai, János anyja, Jézus anyja. És mégis, ahogy Jézus kimondta az ő nevét, ő tudta. Ennek van egy nagyon fontos üzenete nekünk szerintem. Hogy Jézus tudja a te nevedet. És személy szerint szeret téged. Itt a gyűliben most sokan vagyunk. És mindig mondom, "Á, Jézus szeret téged. És akkor ezt szerintem könnyű elengedni a fülünk mellett. Hogy Jézus szereti a mellettem ülő embert. De téged személy szerint szeret Jézus. Tudja a nevedet, és tudja, hogy hol tartasz. És tudja, hogy mikkel jöttél ma gyülekezetben. Mit hoztál magaddal. Azt mondja az ige, hogy a bárányok ismerik az ő pászoruknak a hangját. Mária, és ő tudta, hogy Jézus az. Mi az, amit tesz Jézus a feltámadás után? Elkezdi megkeresni azokat, akik tagadók, akik hitetlenek, akik összetörtek, akik reménytelenek. Elkezdi összegyűjteni azokat, akik az ő kincsei Képzeljétek el, ezen a reggelen Jézus elment Péter után. Emlékeztek Péter történetére? Ő volt az, aki megtagadta Jézust háromszor. És Jézus ezen a reggelen valahogy szervezett egy nagyon személyes találkozót Péterrel, ahol csak ő meg Péter volt. Péter elfut a sírhoz, üresen találja a sírboltot, és hallja az asszonyoktól, hogy Hát az angyalok azt mondták, hogy Jézus feltámadt. Képzeljétek, hogy érzi magát Péter. Feltámadt? Eszibe jut minden, hogy ő mit tett a korábbi éjszak vagy korábbi napokon. Tehát én elárultam őt. És ő feltámadt. Én bajba vagyok. Aztán jönnek az angyalok az üzenettel. Azt mondjuk, mondjátok meg a tanítványoknak, hogy ő feltámadt. Ja, és Péternek is! Így mondták, mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek is. Elfutnak az asszonyok, átadják az üzenetet a tanítványoknak. Ja, és Péterneket neked külön üzeni. Akkor akart elsüllyedni Péter. De gondoljátok el Isten, ahogy küldi az angyalokat a trónteremből. Induljatok el, hengerítsétek el a követ, és adjátok hírül, hogy ő feltámadt. Ja, és Péternek külön mondjátok meg. Jézus aznap reggel külön találkozott Péterrel, azzal, aki őt háromszor megtagadta, hogy ezt a tanítványt visszavonja magához. Jézus nem megy el Pilátushoz, hogy ijeszgesse. <gül> Ennél jobb dolga van Jézusnak. Magához vonja azokat, akiket ő kincsnek tart. Azon a napon Jézus oda ment Tamáshoz. Tamás. <gül> őt úgy ismerte meg a történelem, hogy a kétkedő, a hitetlen és ő volt az, aki utoljára adta be a derekát a tanítványok között. Hát, én akkor se hiszem, majd akkor hiszem, ha megérinthetem, és Jézus eljön Tamáshoz, és azt mondja, hogy tessék, érints meg engem. Nem azt mondja Jézus, hogy te vagy a hitetlen, téged így fog ismerni majd a világ, hanem hogy tessék, érints meg engem. Higgyél. De áldott az, aki nem lát, és hisz. Jézus aznap reggel elindult egy küldetésre, hogy magához vonja azokat, akik erőn meghalt. A tökéletlen embereket. És azóta is ezt csinálja. Ezért vagyunk mi itt. Akik tagadók voltak, akik kétkedők voltak, akik hitetlenek voltak. És nézzétek meg, itt vagyunk ma. Miért menne el Pilátushoz? Miért menne el ez a katonákhoz? Amikor végre a halál ereje megtöretett, a bűn ereje kikerült, és végre ezek a drága gyermekek visszatérhetnek Istenhez. Ez az ő küldetése. Én azért jöttem, hogy megkeressem, és megtartsam az elveszettet. Ezt mondja Jézus. Így folytatódik a történet. Amikor ami a tanács áltak álltak, két férfi lépett melléjük, a negyedik vers a Lukács 24-ben, fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szekezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtat között az élőt? Nincs itt, hanem feltámat. emlékezetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Azt kérdezik tőlük, hogy miért keresitek az élőt a holtak között? Nem értjük, amit csináltok. A Biblia elmond nekünk egy titkot. Hogy az angyalok nagyon érdeklődve figyelik az üdvösségünket. Péter mondja el, hogy az angyalok bele akarnak tekinteni abba, amit Isten tesz, értünk, mert nem értik azt. Ez érdekes, nem? Az angyalok, akik látják Istennek a dicsőségét, láttattak a teremtést, látják Isten felségét, de amikor azt látták, hogy Isten az emberért eljött, amikor Isten hátrajta mennyet, azért, hogy egy legyen velünk, és meghajjon értünk a kereszten, a szájt átva figyelik. Nem értjük. Amikor Jézust verték, amikor Jézust uh, leköpték, amikor Jézus fejére tövis koronát tettek, nézték és nem értették, hogy Isten, hogy lehet ez? Jézus nem halt meg az angyalokért, az angyaloknak nincs megváltójuk, az csak nekünk van. És nézik a kegyelmet és nem értik. Ott állnak most ezek az angyalok a sírnál, és azt mondják az asszonyoknak, hogy miért keresitek az élőt a holtak között. Nem emlékeztek, hogy ő mit mondott? Így folytatják. emlékezetek vissza, hogyan beszél nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának, bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítenie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira. Az angyalok visszaidéznek egy bibliaórát, amit Jézus mondott a tanítványoknak. Emlékeztek, amit Galileában mondott? Tudjátok, mit jelent ez? Hogy az angyalok ott ültek azon a bibliaórán. Tele volt a terem angyalokkal. Jegyzeteltek. Igen, azt mondtam, hogy igen, a föltem. Emlékeztek, mit mondott? Hát már elfelejtettétek. És visszaidézik, amit Jézus mondott. Amikor visszaemlékeztek az ő szavari, és visszatérve a sírtól, hírülatták adták mindezt a 11-nek, a 12 tanítvány mínusz 1, és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. A tanítványok visszamennek a tizenegyhez. És elmondják, hogy láttunk angyalokat, láttuk az üres sírt, Jézus nincs ott, Jézus feltámad. És mi a apostoloknak a reakciója? Ugy, ugyan már. Milyen fecsegés ez? Még hogy nektek megjelentek angyalok. Hát ez mi vagyunk az apostolok? Nekünk kellett volna, hogy megjelenjenek. Még hogy asszonyoknak. Akkoriban az asszonyok még tanuk se lehettek a bíróságon. Há, üres fecsegés. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, hogy a lepedőket, csak a lepedőket látta ott, erre elment és csodálkozott magában a történteken. Amit most szeretnék megnézni veletek, ez az Emmausi úton történt esemény, ez a leghosszabb beszámoló egy történésről, ami a feltámadás reggelén történt. Nézzétek meg velem, 13. vers. A tanítványok közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmausa neve. Ez egy olyan történet lesz, ami két tanítványról szól, akik elindultak Jeruzsálemből Emmausba, ami hatvan futamnyira volt Jeruzsálemtől. Az egyiknek a neve Kleofás, a másikét nem tudjuk, helyettes is be magad a másik szerepébe, elindultak Emmausba. Hatvan futamnyira van. Ki tudja, hogy mennyi egy futam? Aki lóversenyre szeret járni, tudja valaki? Ez csak azért érzem, hogy tudjam, hogy ki jár lóversenyre a beszélgesek vele a gyűli után. Én lexikomból tudom, jó? Nem a lóvesenő. 60 futam, az körülbelül 11 kilométer. 11 kilométer, ami elindultak ők, és nézzétek, mi történik velük. Beszélgettek egymás, egymással mindenről, ami történt. Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Jó kis történet, nem? Mennek Emmaus felé, sétálnak, és Jézus megjelenik mögöttük, és fölzárkózik. És ők nem sejtenek semmit, mert valami eltakarja az ő szemüket, Jézus csatlakozik, de nem ismerik fel. Azt is elárulja nekünk az ige, hogy ez a két tanítvány, egy kisé hevülten beszélgetett. Vitatkoztak, beszélgettek kisé... Fel voltak dúlva. Arról beszélgettek, hogy mi történt Jeruzsálemben. Jézus életéről, Jézus kereszthaláláról, arról, amit az asszonyoktól hallottak. Fel voltak dúlva. És nézzétek meg, 18. vers. Ez egy klasszikus történet. Majd megszólalt az egyik, szerint Leofás. Bocsánat, 17. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Miről beszélgettek ti egymás közt? Ez a válasz. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudott mi történt ott ezekben a napokban? Csatlakozik hozzájuk egy személy, és megkérdezi tőlük, hogy e, miről beszélgettek? E, csak hogy tudjak én is beszélgetni veletek, mi, miről beszélgettek ti egymás között? És Kleopás, aki valószínűleg ezek, ezek után nevet változtatott, azt mondja, hogy te vagy az egyetlen idegen, mondja Jézusnak, aki nem tudja, hogy mi történt most Jeruzsálemben. Azt írta Pál, vagy azt mondta Pál Festusnak, amikor beszélt ezekről az eseményekről, hogy ezek nem valami rejtett történtek, ezekről mindenki hallott. És Jézusnak azt mondja Kleopást, te vagy az egyetlen, aki nem tudott, Jézus, aki ott volt. És nézzétek meg, mit válaszol Jézus. <gül> Na, mi történt? Ne, mondjátok el, mire, miről gondoltok? Nem humoros Isten? <gül> De nem, nem tudom, mire gond... Jeruzsálemben. Jeruzsálemben? Mond, te mondjátok el nekem, hogy mi történt? Mi történt, kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak, az, ami a názereti Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és testben, hat, tetben, hatalmas Isten, és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbent. Megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy, az angyal, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. Kleópás elkezdi mondani ezt a történetet Jézusnak. Elkezdi informálni Jézust, hogy tudod Jézus, a következő dolgokról te még nem is tudsz. Tudjátok hányszor imádkozom én így? Hogy olyan dolgokat próbálok Jézusnak elmondani őt, amit már ő régóta tud. Hogy Uram, Uram, te látod ezt a betegséget. Uram, én, én nekem nincsen pénzem, én most bajba vagyok, és, és Jézus hallgatja, hogy én mondom neki a dolgaimat. És Jézus ezt már régóta tudja. Itt azt kérdezik leopástól, milyen dolgokat? Mond el nekem. És tudjátok, ez a kérdés nem Jézusnak szól. Ez a kérdés a tanítványokért van. Mert Jézus előkészít egy Biblió amit hamarosan meglátunk. A názáreti Jézus, aki proféta volt szóban és tettben hatalmas Isten az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették De. meg? Ó, mennyire szerették Jézust. Aki nagy volt Tedben ő volt a proféta, akiben reménykedtünk. De figyeljétek meg a múlt időt. Ő volt az, akiben reménykedtünk, hogy megszabadítja Izraelt. És Jézus hallgatja ezt a beszámolót. Tényleg? Proféta volt? Tényleg? Bene reménykedtetek? Hűha. Ő az, akiről ezek az asszonyok még azt fecsegték, hogy feltámadt. Komolyan. És a test eltűnt. Hú, ez komoly. Ekkor így szólt hozzájuk, úti balgák. Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Jézus melléjük szegődik, végighallgatja a történetet, és utána így szól hozzájuk, óti balgák. Ez nem hangzik olyan bántóan, mint ahogy ma hangzozna, ha valaki ezt mondaná neked. Azt mondja, hogy ó, hát miért nem értitek? Miért olyan lassú a szívetek? Miért nem hiszitek el azt, amit a proféták mondanak nektek? Nem azt mondja Jézus, hogy miért nem hisztek az asszonyoknak, hanem miért nem hiszitek el, amit a proféták mondtak? Azt mondja a Róma 10, 17, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igény által. Az, amit itt Jézus tenni fog, az az, hogy kihívást intéz hozzájuk az ige oldaláról. Miért nem hiszitek el, ami az írásokban már megvan írva? Azt tudod, hogy minket ma semmi nem akadályoz ahhoz, hogy olyan hitünk legyen, mint az annoknak a tanítványoknak, aki Jézussal együtt voltak három évet. Itt van a kezünkben az ige. És a hit az nem látásból van, hanem az ige hallásból van, mégpedig az Isten igéje által. Erre épülhet a hitünk. Azt gondolnád néha lehet, hogy ó, ha én Jézust megérinthetném, mint Tamás, hogyha látnám Jézus, mint ők, akkor olyan hitem lenne, hogy hát, fú, sose kételkednék. Na, hadd mondjak valamit, gondolj Izraelre. Kijöttek a Vörös-tengeren, látták a Vörös-tengert ketté nyílni. Nem egy szokványos dolog ez. Aztán bementek a pusztába, ahol minden nap manna hullott rájuk. Hát ez se egy olyan mindennapi dolog. Majd utána felhő és lángoszlop kísérte őket 40 éven át. És kik voltak az a nemzedék, akik hitük nélkül nem mehettek be az ígéret földjére? Hát pont ők. Vagy a tanítványok, akik látták, ahogy a halott feltámad, ahogy a leprás meggyógyul, ahogy a vaksemei megnyílnak, ahogy Jézus a vízen jár, és sorolhatnám. És most nem hisznek még a beszámolónak semmit, angyalok mondanak. A hitünk nem ezeken a dolgokon áll. Ha szeretnél ma Krisztusban növekedni, akkor az igében kell növekedned. Mert a hitünk, az hallásból van a hallás meg Isten igéj által. És azt mondja nekik Jézus, hogy miért vagytok ilyen balgák, ilyen lassú szívűek, hát nem értitek, a proféták ezekről mind beszéltek, miért nem hisztek nekik? Nem olyan rég vettünk egy történetet Lázáról és a gazdag emberről. Ha itt voltál, emlékszel rá, hogy van egy gazdag ember és van egy Lázár nevű ember, mind a ketten meghalnak, a gazdag ember az, az, az bekerül a pokolba, a, Lázár pedig, bocsánat, a szegény ember pedig fölkelül Áblahám kebelére. És akkor látják egymást. És azt mondja a gazdag, hogy valahogy hoz nekem enyhülést, mert annyira szenvedek itt lent. Már nem lehet. Akkor, akkor küldj valakit az én testvéreimhez, hogy ők is tudjanak erről, hogy ne kerüljenek ide. Nem lehet. De támadjon föl valaki, és ha ők elmegy hozzájuk, akkor majd, akkor majd hisznek, és azt van a válasz, hogy nem, neki van Mózesük. Ott vannak a profiták, higgyenek nekik. És azt mondja utána az ige hogyha valaki feltámadna a halálból, de előtte nem hittek a profétáknak, akkor sem fognak inni. Tudjátok, mi történt? Jézus feltámadta halottak közül. Megjelentek az angyalok, az őrségnek, adtanak a római helyőrségnek, akik nem bakák voltak, hanem harc harcedzett katonák. És azt mondja az ige, hogy holtan estek öszteszint, de remektek, Na, az egy félelem. Utána fölkeltek ezek a katonák, elmentek a főpaphoz, ha ilyet látsz, akkor nem a főnöködhöz mész, hanem egy paphoz. Elmentek a főpaphoz, és azok lefizették őket. Azt mondták, hogy láttunk angyalokat, Jézus nincs ott a sírban. Ők azt mondták, adunk nektek pénzt, hazudjátok azt, hogy a tanítványok ellopták a testet. Ahogy Jézus mondta, hogyha föltámad valaki a halottak közül, de előtte nem hittek a profétáknak, akkor sem fognak hinni. Tudjátok, miről szól nekem ez a történet? Ez az Emmausi történet? Az ige felé fordít. Jézus az első napján, a feltámadás reggelén, ebben a leghosszabb beszámolóban azt mondta, hogy az igében kell lennetek. Miért kell hinni az Isten igébe nekünk? Mert ez változtat az életünkön. 27. vers. És Mózes-től, meg valamennyi profitától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. A Tórától, Mózesi könyvektől elkezdte magyarázni a profétákon át mindazt, ami őről szólt. Na ez az a Biblióra, amit hallani szeretnénk. Nem? <gül> 11 kilométer az út Jeruzsálemből Emmaus felé, és a tanítványok egyre lassabban mennek. Jézus elkezdi mondani nekik, hogy ott vannak az áldozatok, ez mind rám mutat. Ott van a templom, minden berendezése rólam szól. Ott vannak a proféták. Zakariás azt mondta, hogy felnéznek rám, mint akit átszegeztek. Ők meg jegyzetelnek. Az tényleg, ú, ezt nem is gondoltam volna. Képzeld el, hogy Jézus tanítja az Ézsaias 53-at. Le voltak nyűgözve. Ha Jézus meg akar győzni valakit arról, hogy ő Isten, könnyű dolga van. Megmutatja magát, hogy ragyog az ő dicsőségében. De nem ezt csinálta. Hanem elrejtette magát a szemük elől, úgyhogy nem ismerték őket fel, és elkezdte neki magyarázni az igét. Látod ezt? Nem, olyan sok minden tehetett volna. Csinál előtüket csodát. Látjátok, én vagyok az? Nem, azt mondta, hogy nyissuk ki a Bibliát. Nézzük meg sorban. És le voltak tőle nyűközve. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. <gül> úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk. Mert este a nap is lenyugvóban volt már. Bement hát, hogy velük maradjon. Jézus, nem menj még. Sötét van. Veszélyesként. Nem tudták, hogy Jézus, ezt most csak én mondom. Gyere be velünk, folytasd. Hogy volt Zakariás? Hogy mondta Hol van az igében? Gyere, egyél velünk. És Jézus bement. Mit mond a jelenések 3.20? Ha valaki meghallja a kopogtatást a szívén, és kinyitja az ajtót, Jézus bejön, és vele vacsorázik. Jézus kinyitotta előttük az igét, és le voltak nyűgözve. Gyere, gyere, ne folytasd! És Jézus bement, és nézzétek meg, mi történik. És amikor az asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Mire gondolt Jézus, amikor újra vette a kenyeret, és megtörte? Ez az, én, ez az a szövetség, az én testem, amely téretetek megtöretik. Atyám, ez a kettő tanítvány az enyém. És nem tudom, hogy hogyan ismerték fel, de amikor megtörte a kenyeret, hálát adott, Rájöttek. Az imától, vagy látták a sebb helyeket a kezén? Nem tudom. De abban a pillanatban eltűnt. A kenyerek leestek a földre. Ekkor kellett volna egy képet csinálni róluk. Rájöttek, hogy ő az. És nézzétek meg, ez a legjobb rész. <gül> Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Nem hevülte a szívünk, ahogy ő szólt hozzánk, és feltárta előttünk az írásokat. Nekünk ugyanerre van szükségünk ma. ez kis szívhevítésre. Nem hevült meg a szívünk, amikor Jézus feltárta előttünk az írásokat. Ha valaha megkérdezted magadtól, hogy miért van ennyi Biblia óra, miért ilyen hosszú Biblia óra, és miért csak a Bibliával foglalkozunk, hát ezért. Mert Isten igéje élő és ható. És nem vagyunk az Isten igéje előtt fedettek, hanem mezítelenek. Mindannyian úgy állunk elé, hogy nincs takargatni valónk. És Isten igéje élő és ható, alkalmas, hogy minket jobbá tegyen, felkészítsen, minden jó cselekedetre alkalmasnak. Ezért foglalkozunk Isten igéjével. Nem hevült meg a szívünk, amikor hallottuk az igéket kinyitni, amikor ők kinyitotta előttünk. Én tudom, hogy akkor is meghevül a szívünk, amikor mi szólunk Istenhez. Amikor imádkozunk. Lehet az rövid, lehet az hosszú. Jó, jó dolog Istenhez szólni, mert Jézus meghalt, hogy szólhassunk az atyához. Most már kérhetek az én nevemben, mondta Jézus legyen az rövid ima, vagy hosszú ima. És ahogy gondolkodtam, eszembe jutott egy imádság, nem tudom, hogy miért, de én egyszer utaztam Horvátországba, én vezettem egy kis buszt, mögöttem tele volt az autó, csomaggal, meg emberrel, és mentünk a szerpentinen le a Horvát tengerparthoz Egy távol volt, és én gyorsan vezettem akkor még, ma már nem. Láttam, hogy egy sorompó van előttem. Villogott a lámpa, hogy jön a vonat, Lefékeztem, csak az autó nem akart leállni. A szerpent annyira fölhevült a fék, hogy már nem fogott. És én fékeztem, és az autó csúszott tovább. És jön a vonat. Mögöttem a sorompó lecsukódott, mert már pont átcsúsztam, hogy a sorompó mögöttem volt. Ennyi választott el az autót a sorompótól. Előttem meg a vonat. Ennyi választott el a vonattól. És egy tehervonat eldübörgött előttem. Az autó így mozgott. Mondom, ó, uram! Inkább, inkább az óbetű volt az imámban, mint minden más. És elhihetitek, hogy mennyire felhevült a szívem, hogy Isten megóvott. De tudjátok, össze tudom hasonlítani ezt ahhoz, amikor ő szól hozzám. Amikor én hallom az ő hangját. Ismered? Hogy meghevül a szívünk, amikor ő nyitja meg az írásokat előttem? Szerintem Jézus sokszor szeretne hozzánk szólni. Csak mi nem figyelünk. Szerintem sokkal többször szól, mint mi, hogy effektíve meg is halljuk. Ez a két tanítvány együtt sétált Jézussal az Emmausi úton, de nem ismerték őt fel. Hányszor van az, hogy a Szentileg próbál szólni, és mi nem veszük az adást. De amikor leültek az asztalhoz Jézussal, akkor megálltak, hogy időt töltsenek vele, akkor, akkor felismerték őt. Lehet, hogy te ma távol érzed magad Jézustól, mint ez a két tanítvány, aki reménytelenségükbe sétált Emmaus felé. Lehet, hogy te úgy érzed magad, mint ők. Jézus közel van. Ha hívőként nem érzed Jézus, tudod, hogy hol van Jézus akkor is? Ott, melletted. Azt mondta ő, hogy én el nem hagylak téged. Tőled el nem távozom. Ott vagyok veled. Amikor megtérünk, akkor nem egy vallásunk lesz, hanem egy kapcsolatunk Jézussal. Húsvétkor Jézus meghalt a kereszten, de ő már nincs ott a kereszten, nincs ott a sírban, hanem ő él, és ott van veled. Hogy ezt az életet már ne egyedül élt le. Hogy nem mondhat soha, hogy uram, én nekem nincs reménységem. Azzal, hogy ő feltámadt, reményt adott minden helyzetre. Egy olyan megváltónk van, aki halálosan szeret minket, szó szerint. Nem hevüle a szívünk akkor, amikor ő szól hozzánk. Én szeretnék neked egy kihívást adni most. Hogy rendezvúz Jézusra. Mi szoktunk így menni Jeruzsálemtől maus felé. Most nevezd a két helységet máshogy. Megyünk a dolgaink után, csináljuk az Csinál, amit csinálunk, és észre se veszük, hogy Jézus ott jön velünk az úton. De ahogy egy kicsit megállunk, leülünk Jézussal, elcsendesedünk, hogy megmutatja magát nekünk. Jézus ahogy feltámadt, elkezdte magához vonni azokat, akik tőle elmentek, a tagadókat, a kétkedőket, Tamást, Pétert, Magdalai Máriát, a tanítványokat, én azt gondolom, hogy téged is magához akar vonni Jézus most húsvétkor. És nem csak most. Ő megváltott téged egy kapcsolatra, hogy ebbe a kapcsolatban növekedhess. Hogy vele legyél, hogy én is vele lehessek. Ha valaki szerelmes, akkor nem kell arra bátorítani, hogy elmenjen rendezvúzni a szerelmével. Én erre a rendezvúra szeretnélek csábítani, nem magammal, Jézussal. A szerelmeddel. Engedd, hogy újra megmutassa magát neked. Milyen az ő szerelme irántad. Lehet, hogy hozzád is szólt ma most, lehet, hogy a te szívedet is felhevítette, amit hallottál. Ő kifizette, érted az árat. <gül> ő elvette az összes szégyen érzetet. Nem csak az érzetet, elvette a szégyent is. Nincs több károztató ítélet ellenünk. Nincs, ami elválaszthatna minket többé a mennyitől. Tölts időt vele. <gül> Hívd el őt, a délután. Menj el, sétálni vele, ülj le vele valahol, nincs más, csak te vagy ő. És Engedd meg, hogy szóljon hozzád. Nincs más ilyen pillanat. Én nem emlékszem minden napról ilyenre, hogy ó, oh, persze hallottam Isten hangját. Nem a fülemmel, de összetévezhetetlenül hallom őt itt bent. És tudjátok, ezek a pillanatok, amik tovább visznek. Ezek azok, amik újra erőt tudnak adni, hogy folytassam a vele való járást. Jézus tudja, hogy ki vagy, és szólni akar hozzád. Engedd meg neki. Mennyi Atyán, köszönjük, hogy ünnepelhetjük a húsvétot. Atyám, köszönöm, hogy nem csak ma kell erről emlékezzünk, hanem minden nap, Uram, örvethetünk az üdvösségünknek, újjonhatunk annak, amit te tettél értünk. És ó, Uram, milyen, milyen csodálatos vagy te, Uram. Milyen nagy a te szeretetet irántunk. Hogy meghevül a szívünk, Isten, hogy a te igét szól hozzánk. Uram, köszönöm, hogy ez a történet arra emlékeztet minket ma az emmósi tanítványokkal, hogy te nem látásban vezetsz minket, hanem hídben. Uram, te megmutathattad volna magad ezeknek a tanítványoknak teljes ragyogásodban, de te mégis inkább feltártad előttük az írásokat. Uram, hiszem, hogy ez miattunk volt így. Mert a keresztények, a hívők többsége a történelem során Így fog hinni. Atyám, kérlek, hogy taníts minket, amikor megnyitjuk az igédet. Hadd elervenedjenek meg az igeversek nekünk, Uram. Amikor olvassuk, ahogy a szívünkbe ugrik egy igevers, vagy egy igerész. Uram, mi szeretnénk még többet hallani tőled. Tudni, hogy mennyire szeretsz, Uram, hogy mit tettél értünk, Uram, hogy mi is letehetjük az életünket előtted. Köszönjük a húsvétot, Uram, hogy feltámadtál. Hogy itt lehetünk mind, Uram, mert Te elindultál, hogy magadhoz von, akik elveszettek voltak. Hogy legyőzted a halált, a bűnt, a sátánt, hogy ne legyünk a bűnnek a fogságában, Uram, hogy ne éljünk a világnak, hogy ne legyünk az ördög, meg a harag gyermekei, Uram, hanem legyünk a Tiéd. És köszönjük, hogy ma a Tiéd vagyunk. Tőlünk el nem távozol. Kérlek, hogy önskiránk a lelkedet, Uram. Mutasd meg, hogy ki vagy te. Imádkozom azokért, akik ma távol éreznek téged, maguktól. Uram, hogy a hitükben megragadhassák ezt, hogy te ott vagy velük. De imádkozom, ahogy ma csendes időt töltenek veled, Uram, hogy elcsendesednek előtted. Hadd lássanak meg, Uram gondoljköd közel magadhoz. És ahogy így imába maradunk, szeretnénk úrvacsorát venni. Norbi, légy szíves, segíts, hozd ki a kenyeret. Kérlek, vegyetek ebből, vegyetek a pohárból is, és majd együtt fogjuk elfogyasztani. Stiby közben vezeti a dicsőítést, Pál ezt írta az Úr az egykorintus Korintus 11-ben. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E három az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, is isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most dicsérjük az urat és utána együtt fogunk orvacsorát venni. drájás. Får härre bra min ta aratlakuló és